Sziasztok, Bálint vagyok, és ez a Netgeneráció Podcast második része. Ismét, ahogy csak egy héttel ezelőtt, itt vagyunk Patriciával. Sziasztok! Ma azt fogjuk kitárgyalni, hogy szerintünk, hogy fog megváltozni a világ a karantén után. Igazából szerettünk volna erről a témáról beszélgetni, de a klasszikus karanténas tartalmakat már kicsit unjuk meg, hát amúgy is, ugyebár vége van az egésznek, szóval egy kicsit más szemszögből akartuk meg közelíteni ezt az egész témát, és arra jutottunk, hogy beszélgessünk arról, hogy vajon milyen tartós változások lesznek ezek után az életünkben. Úgyhogy kezdjük is. Mondjuk, ha belegondolunk, akkor ebből még simán lehet karantén októberben. Ja, persze. De novemberben. Igen, tehát azért nincs kizárva, hogy... Ez még azért előfordulhat. Igen, teljesen. És szerinted előfordulhat az, hogy szeptemberben elkezdődik a tanítás, és októberben bezárják az iskolákat megint? Szerintem át fogják gondolni az iskola bezárást. Már olvastam olyan cikkeket, hogy egyébként nem sok, bizonyítottan nem sok értelme van az iskolabezárásoknak. A, a, a vegyesek, az, vegyesek az érzéseim ezzel kapcsolatban. Hát ugye azért, mert hogy a gyerekekre nem igazán van veszéllyel a koronavírus, és ugye mindig a gyerekek iskola bezárást a gyerekek kontextusában szoktuk ö, emlegetni, és ebbe teljesen egyetértek, hogy ö, igazából azok a gyerekek, akik nem veszélyeztetettek, nem azt mások, nem valami krónikus betegségbe szenvednek, azoknak nem biztos, hogy jó ez, hogy most otthon kell ülniük. Viszont ö, azért Magyarországon egy másik vonatkozást is fontos megemlíteni ebben a kérdéskörben még pedig azt a tanárokat, mert hogy azért nagyon sok idős tanár van a rendszerben. Um, nem is tudom, az OECD felmérésben van, benne volt szakdolgozhatómban, hogy a tanároknak hány százaléka az, aki 55 év felett és elég magas ez a arány Magyarországon, talán a fele, nem akarok butaságot mondani, de valami ilyesmire emlékszem. Uh, és hát azért ők veszélyeztetettebbek. szóval hát nem tudom. Uh, szerintem... Hát. Szerintem nem, nem fog előfordulni, hogy októberben bezárják az iskolákat. De hát aztán majd meglátjuk. Én a koronavírus elén is azt mondtam a gyerekeknek az iskolában, hogy nincs mitől aggódni, aztán két hét múlva az iskolákat, szóval <gül> nem vagyok nagy jósló az a helyzet ebben a tekintetben, pedig azért biológiát tanultam meg ilyenek, de hát azért ezt sokan nem gondolták, hogy ez így lesz. Tényleg nem vagyok biztos benne, hogy ez az iskola bezárás, ez egy jó döntés volt, vagy hogy nem is az, hogy jó döntés volt, hanem hogy szükséges volt. Tehát a, a gyerekek ugyanúgy hordozhatják a vírust. Persze, attól, tehát még, hogy igen. Nem fertőződnek meg, és hát a gyerekek akkor hazamennek a családjukhoz. Ez tény. Meg, meg, meg úgy átadják, és lehet, hogy a, a, a nagyival élnek, vagy lehet, hogy a, a szüleikkel élnek, akik megjárnak dolgozni, akik meg még több emberrel érintkeznek. Szóval Igen. azért, pont ezért, mert hogy egy gyerekek azért így rohat nagy utat tesznek meg, és rohadt sok mindenkivel találkoznak egymással is. Hát érted, vannak minimum 21 osztályban, és akkor még egy kis osztályról beszélünk. Ja, vannak. persze. Ebben, ebben szóval, teljesen hogy ez, ez volt a, szerintem a legnagyobb. Igen. Szóval, hogy ez, ez volt a, a lényege végül is az egésznek, hogy Igen. senki nem a gyerekeket féltette. Igen, mm. ebben igazad van, hogy viszont gócpontnak pont, szóval nem tudom. Az a helyzet, hogy, hogy így nagyon össze vannak kavarodva az infók ebben a szempontból a fejemben, mert hogy azért olvasni is, hogy ennek nem volt értelme, de azért láttam olyan grafikonokat is, hogy a spanyol náthának sem az első hulláma volt a para, hanem a második, meg a harmadik, amikor mm -hmm amikor már ugye visszatért a, a spanyolnátha, de ma, pa, ma láttam pont ö, egy cikket a Qubiton, hogy, ö, hogy a járványon is úgy járhatunk, mint a farkas kiáltó lány, hogy, uh -huh. ö, hogy elsőre így mindent bezártak, és nagy korlátozások, és amúgy Magyarországon mindenki, majdnem mindenki tök fegyelmezett volt, és aztán nem volt az a nagy para, amit vártunk, hogy, hogy majd itt Tényleg rengetegen fognak megbetegedni, viszonylag olcsó, megúsztuk ezt a dolgot. Nem mondom, hogy vége van, mert még egyáltalán nincs vége, de hogy, hogy viszonylag könnyen kijöttünk belőle szerintem. És aztán lehet, hogy majd, amikor a második, harmadik hullámnál azt mondják, hogy, hogy akkor most megint otthon kell maradni, akkor már kevésbé lesznek fegyelmezettek az emberek. Nem tudom. Mondjuk azért azért ilyen, ilyen, ilyen továbbra is ott lesz szerintem a, a nyugati. Országok példája, Olaszország, vagy, vagy, vagy, vagy Nagy-Britannia, vagy akár New York, érted, ahol szerintem ez továbbra is félelembe tartja majd az embereket, az, hogy, hogy milyen az, hogyha valahol nem elővigyázatosak. Mm, igen, lehet, lehet de, de abban abba szerintem a cikknek igaza van, hogy, hogy azért járhatunk úgy, hogy egy idő után még kevésbé fogják ezt komolyan venni az emberek. Igen, Ez ugye Amerikában, van amerikában folyamatosak a tüntetések az ellen, hogy ne legyenek korlátozások. Jó, mondjuk Amerika egy teljesen más világ, tehát ott, hogy az emberek hogy gondolkoznak, a számomra csomószor rétei, hogy, hogy ezt hogy gondolják komolyan. Tehát, hogy nem, nem tudom, ez egy jó kérdés. Amba biztos vagyok, hogy ez így nem volt el. Azt mondják, hogy a nyára ugye el fog tűnni, mert hogy hát influenza járvány sincsen nyáron. Szóval, hogy, hogy ezt a vírus Igen, nem az igazán... Azért azt mondják, hogy erről is vannak még ilyen találgatások, hogy azért azt mondják, hogy a koronavírus az nem biztos, hogy el fog tűnni nyáron, meg ilyenek. De hát most úgy tűnik, hogy mégiscsak is csak valamelyest visszaszorul. Igen, ö... Szerintem egyébként ö, hozzá kell szoknunk ehhez a szituációhoz, mert ö, valószínűleg egyre több ilyen lesz. Ö, hmm. Hát nyilván ez is fog mutálódni, stb. Meg, meg a cél már régóta jó. Érted, szóval hogy egyre több ilyen lesz? Hát szerintem ez a túlnépesedett társadalomnak a rákfenéje lesznek ezek a járványok. Közel vagyunk egymáshoz, ö, nem vigyázunk, mindenki. Orva szájba köpködi a metrót, meg a másikat villamost, a meg a másikat. Ö, nem tudom. Jó, nyilván a kézmosás egy olyan dolog, amit itt tök béziknek gondolsz, de azért nagyon sokan nem mosnak kezet. Hozzáteszem, én sem mostam kezed minden egyes alkalom, amikor hazaértem. Ez mondjuk elég fura, én erre nagyon figyeltem mindig, mert én így, é, így, így éreztem, hogy koszos a kezem. Bizonyos tudom, esetekben hogy... én is, tehát én nem azt mondom, hogy sosem, csak hogy nem volt ilyen, nem volt ilyen berögződés, hogy amint hazaérek, megmossam a kezemet. Nyilván mielőtt el, elkezdtem kaját csinálni a konyhába, azért megmostam a kezemet, meg ilyenek, de hogyha most így hazajöttem, mit tudom én, a suliból, és ott mostam kezet, mert ugye tiszta kréta lett a kezem, akkor hazaértem, nem az volt az első, hogy most akkor nekiállok kezet nosni, hanem mondjuk, hogyha elkezdtem kaját csinálni, vagy mit tudom, én hozzányúltam az arcomhoz, mert bármi miatt, akkor, akkor nyilván meg mostam a kezem, de vagy nem ez volt az hát. első. És, és egyébként szerintem a kaja is ilyen, hogy mondtam pont nemrég itthon Bencének, hogy hogy azért mi tökre nem voltunk ilyen over elővigyázatosak, hogy nem mostuk ki a ruháinkat azonnal, amikor hazajöttünk a boltból, meg nem tudom, nem, hát igen, fertőtlenít, mondjuk. nem fertőtlenítettük le az összes kajánkat, mikor hazajöttünk, pedig azért érted mondjuk egy zöldség, vagy egy gyümölcs, ott nem tud -e elkerülni, hogy hát ezt nem is lehet lefertőtlenítani, azt megeszed, szóval, hogy Hát mi úgy csináltuk, meg most is úgy csináljuk, hogy izé, ilyen forró vízzel lemosunk minden, mikor hazahozunk. Ja, persze, persze, persze, persze izét nem hogy... a, a papírba csomagolt, felvágottál, ezt nem nagyon tudod megcsinálni, meg ilyenek, mert meg tudod, de hogy így. Tehát mondjuk azt is, azt is meg lehet egyébként csinálni, hogy fogod, hogy, hogy fogod és akkor kicsomagolod a papírból, és akkor beleteszed valami otthon ilyen komi. Igen. Tehát mit tudom én? A vagy akármi. A tojásokat sem hipóztam le, ahogy az operatív törzs javasolta. Érted szóval, hogy így... Meg nem mostan meg hipóval a kezdel. Igen. Meg. Volt valami ilyesmi is, nem? Hogy valami hipós nem, tudom mostsák fel a kezüket. De, de hogy, hogy szerintem azért ezek az ilyen világjárványok, főleg, hogy, hogy ennyien vagyunk, ezek így elkerülhetetlenek igazából. Az a nagyon durva, hogy az ilyen ebola, meg ilyenek, azok így nem törtek be. Ö, így a, a, Hát igen, hogyha a mondjuk világban, nem, nem, nem Afrikából indult volna, hanem mondjuk ugyanúgy Kínából vagy akármi, akkor simán lehet, hogy azzal viszont nagyon megszoktuk volna. Úgyhogy igen. Bizonyos szempontból elég nagy mák. És azért az az azért annak elég nagy volt a mortalitása, nem? Igen, igen, igen. Hát majdnapig szóval, is. Szóval, hogy azt az emberek 90%-a így meghalnám. és így nagyon Undi és para. Hát vérthánynak, meg Igen, meg, meg ugye, igen, a, a fülünkből is folyik. Igen, igen, igen. Ö, nem, nem tudom, szóval szerintem, főleg ugye azért azt mondják, hogy a, a pármafroszt, hogy olvadott paráb dolgok vannak benne a pármafroszban. Igen, lépfe Ilyen lépfene, meg ilyen egyéb fincsiségek. Ú, ez nagyon jól hangzik. A lépfene, az... Igen. Mm, fincsi. Meg... Ö... Hát ja, uh, igazából a koronavírus is olyan, hogy egyébként a de nevére beér még, vagy 5000 féle koronavírus, most egy jött ki, azt ki tudja, hogy érted, hogy máskor mi. Megmondom. Uh -huh. a... Én kicsit ilyen nem, nem vagyok annyira vallásos ember, de van az a Gája elmélet. Mondtam, hogy azért elmondom, hogy miről ismerem. szól. Hogy... Nem tudom. Gája elméletnek az a lényege, hogy a, a Föld, mint bolygó, az, meg mint életközösség vagy élettér, az így úgy működik, mint egy élőlény. Tehát, hogy maga az egész bolygó felfogható egy élőlényként, és hogy, hogy így szabályozni fogja a népességet magától is. Tehát, hogy nem, nem lehet az, hogy az ember túlnépesedik, és hogy ezért vannak a egyre több természeti katasztrófa, meg az ilyen vírusok is, meg ilyenek, mert hogy azért nagyon-nagyon sokan vagyunk. Ebben lehet, én látok ebben rációt, hogy nyilván ennyi ember nem tud egészségesen élni a Földön, uh -huh. és valamilyen szinten ez is egy eszköz. Bár nyilván azért lehet ezt vitatni, mert tényleg, a, hogyha megnézzük az ilyen halálozási arányokat, azért tényleg úgy látszik most már, hogy egyáltalán nem, nem azt mondom, hogy nem mindenhol parább, de hogy mondjuk nálunk nem parább, mint egy sima influenza járvány jelenleg. De nyilván ez lehet az hát, a korlátozások miatt is. Tehát, hogy lehet, hogy ennek a hozadéka az, hogy itt nem lett ilyen hatalmas para belőle, hogy, hogy időben lettek meghozva ezek a korlátozások be. de tényleg most nem tudom hány halottnál tartunk, Hát 400 valamennyi szerintem. Szóval nem azt, azt mondom, az, hogy 400 ember én. halála nem számít, hanem csak azt, hogy, hogy ki tudja, hogy, hogy, hogyha mondjuk nem lettek volna korlátozások, lehet, hogy nem lett volna sokkal durvább. Szóval hogy jó, nyilván az ilyen idősök otthona, meg, meg olyan környezet, ami... Ami pont, pont ami, a, a igen. ezekhez, igen, igen, igen. Amúgy azon csodálkoztam, hogy a, hogy a hajléktalan szállók nem, nem, nem, nem robbantak be egyébként. Szóval, hogy, hogy pedig azért ott is elég para lehet. Igen. Közlek, hogy ott azért nem, nem, nem feltétlenül vannak idős emberek, de hogy mindenképpen ilyen legyengült szervezetű emberek járkálnak azért ott, érted, meg alszanak. Azért meg, volt egy-két hír meg róla. Meg volt, volt, volt, de hogy azért így, nem, nem, nem robbantak be annyira, mint, a, mint a, a, az idős otthonok az a fura. Hát ez biztos, hogy nagyon ott is nagyon figyeltek, én adományoztam is ruhákat, az egyik ilyen uh -huh. hajléktalan szállónak, mert ott mondták, hogy ugye a dolgozók mindig, mikor haza mennek a saját ruhájukat 90 fokon, feltétlenül több mossák és hogy egy idő után nyilván a ruhák ezt nem bírják, és hogy tökre elhasználók, tök a ruháik, és nekem volt itt egy csomó ilyen, olyan ruhám, ami tök hordható, csak mondjuk én már nem hordom, mert mondjuk nem uh -huh. tetszik, szóval nem azért már ki van szakadva, vagy bármi, és akkor én ezeket uh -huh. így odaadtam, vagy volt egy ilyen gyűjtés, és akkor így odaadtam, hogy, hogy akkor ők tudják használni. Szóval azért ott is figyeltek minden ilyenre. Hát nem tudom, hogy szerintem azért még nem, nem ez volt az utolsó ilyen. Ez hát biztos. És amúgy te láttad a fertőzés című filmet. Nem, de meg akartam nézni. A Steven nézni én. Eset. Én most megnéztem. És megnéztük a Zsuzsival hétvégén. Nem hétvégén, mikor volt itt. Hét elején megnéztük. Hét elején megnéztük, és, és egyébként durva, mert nem, nem, nem nagy spoiler. egyébként, de ott is... Ö, denevérből és disznóból jön a, a vírus. De hogy ez így nem nem, nem mondanám a spoilernek, mert azt tudni, hogy úgy is van vírus, csak hogy a végén, végén derül ki, hogy amúgy, amúgy denevér meg, meg disznónak a vegyületéből. De ezt lehet, hogy már amúgy a legelején mondják amúgy. Na mindegy. Szóval, hogy így érdekes volt amúgy -e az a film ebből a szempontból, de többet nem mondok, hogy így, Érthető, hogy az emberek, akik látták azt a filmet, érthető, hogy be voltak fosva a koronavírustól, mert nagyon sok átfedés volt benne. Meg... Mi, mi nem néztük meg, mert azt, azt mondta Bence, hogy talán nem ideális sokkal akarom megnézni ezt a filmet, és aztán így el is maradt, uh, uh -huh. inkább ilyen sorozatokra fügtünk rá, de, de mindenképp meg akarom nézni. Azért akartam megnézni, mert Jude Law szerepel benne. Nagy azt is, és tudom, hogy kicsoda egyébként. Én azt hittem róla sokáig, hogy ő egy nő. Nem, ő egy férfi. De mindegy, ez csak ilyen okok. Igen, rájöttem, hogy ő egy férfi egyébként, csak ez a Jude, ez na nagyon megtévesztő. off topic. Na, azt akartam mondani még az iskola kapcsolatban, kapcsolva, hogy így egy csomó olyat hallottam, hogy az ilyen kis falvakban úgy oldották meg ezt a. Ezt a, a, hogy a gyerekek kapják meg a feladatokat, hogy a, a, az iskolai karbantartók és takarítónők vitték ki postaládákba a feladatokat. Igen, kinyomtatva. És Sok akkor helyen. így hasznosították a, a, a, a karbantartókat meg a, a takarító személyzetet, hogy akkor ez volt a dolguk, hogy akkor a matek feladat reggel 8 legyen ott a gyerekeknek a, a postaládájában, mert hogy ott ugye nincs, nem, nem, nem, nem nagyon van lehetőség ilyen internetre meg ilyenek, hanem akkor Hát ja, igen. Akkor postaládákban. Ez hát, hogy is érdekes. Hogy az, az oktatás mennyire durván nem volt erre felkészülve Magyarországon. Szerintem is ahhoz képest mindenkinek. Hát, nagy munkája ára. De, de de de szerintem sikerült azért, azért valamilyen szinten megoldani. De hát ezt hosszú távon egyébként nem, nem nagyon lehet. Á, nem lehet fenntartani szerintem, mert hogy így éppen csak eldöcögött old, annyira, hogy a gyerekek ne, ne, ne felejtsék el, amit, amit megtanultak Igen. Igen ö... Szerintem valahogy így, így tudom ezt így elképzelni. Én már most is érzem, de, hogy... hogy nagyon elfáradtak, ö, teljesen nem, nem lehet úgy tanítani, ahogy, mert aki még motivált volt az elején, az most arra elfáradt az egyedül létben, meg nagyon nehéz új anyagot, nem tudod Biztosan a visszacsatolás, hogy most megértik-e, vagy semmi, és egyébként nem csak a gyerekekkel látszik, hanem a tanárok között is egyre nagyobb a feszkó, szóval egyre több a vita nálunk is mondjuk a, a munkaközösségben, mármint így az egészben, tehát hogy így a tanárok uh -huh. között vannak konfliktusok, úgyhogy nem, nem fenntartató egy, egyébként ez az egész online oktatás rosszú Most hát nyilván ezt az évet meg de Kíváncsi hát igen, leszek, már csak hogy. Három hét. Igen. igen. Három hét. Három hét, aztán jöhet a pigi. Na, de beszéljünk arról, hogy, hogy mi, mi marad meg abból, hogy. Beszéljünk az eredeti témáról. Igen, beszéljünk az eredeti témáról. Még, még ahhoz kapcsolódóan is lenne egy hozzászólásom, amit mondtál, és ez már átköt a témánkhoz. nem egy cikket az indexen, de ez talán így tegnap vagy tegnap előtt, ami arról szólt, hogy a hogy, hogy miért volt az, hogy, hogy nyugaton sokkal parább volt a, a vírus? Mint ja, igen, olyan. ezt én is említeni akartam, én csak láttam a cikket, de mind, nem mind, olvastam. Mint Kelet-Közép-Európában, és az egyik ilyen szempont az az volt, hogy nem, nem, nem, nem, nem, nem is szempont volt, hanem én, én, én, én gondoltam utána, hogy lehet, hogy ezek után sokkal sokkal jobban oda fogunk figyelni a, a klímaváltozás, meg globális felmelegedés megállítására is, mivel hogy az emberek most így rájöttek nyugaton is, meg, meg hát az egész világon rájöttek, hogy azért hogyha a természet így, így levasz nekünk egy pofont, akkor azért így meg tud állni az élet keményen, és azért elég keserves tud lenni. Szóval, hogy a természet azért képes rá, hogy így lerombolja az emberiséget, és simán lehet, hogy tényleg így lesz egy ilyen párhuzam e között meg a között, hogy akkor, akkor jó lehet, hogy akkor most az emberek kicsit így a természettől, és sokkal jobban fognak, fognak figyelni, meg sokkal inkább beindulnak ezek, a, ezek a, a, a klímavédelmi mozgalmak, és sokkal sikeresebbek lesznek, mint eddig. Igen, ebben van valami, hogy, hogy lehet, hogy rájönnek az emberek arra, hogy képesek vagyunk magunkat abban a hitben ringatni, hogy, hogy uraljuk a természetet, és és azért nem. Tehát, hogy, hogy vannak olyan szituációk, amikor egyszerűen nem tudunk mit csinálni. Ez volt az a másik szempont, amit olvastam, hogy, a, hogy nyugaton főleg arra koncentráltak, hogy a gazdasági hatásokat enyhítsék, meg a gazdasági károkat enyhítsék, és a, az embereknek meg, meg ugyanezt mondták. És senki nem, nem nagyon mondta az embereknek, hogy ez igazából rájuk is veszélyes lesz ennyire, hanem hogy mi, mindenki csak azt mondta, hogy csak a gazdaság, jaj csak a gazdaság, és közben meg elfelejtették azt, hogy hát azért lesz szar a gazdaságnak, mert hát is összeomlik a, a, az egészségügy, mert meghalnak az emberek a lélegeztetőgépek, meg ilyenekért. Szóval, hogy így nem, nem, nem, nem gondolták a, a, a, a jó módban élő nyugati társadalmak, hogy, hogy ebből ekkora szar lehet, és hogy keleten meg azért nem volt ekkora para ebből az egész koronavírus dologból, mert az emberek alapból se bíznak az egészségügyben, és emiatt senki nem akarta kockáztatni, hogy esetleg kórházba kerüljön. Ez ebben amúgy van valami, igen, hogy, hogy így, így én is azt mondtam, hogy, hogy én se akarok kórházba kerülni két oldalit időgyulladással. Tehát, hogy hogy oké, okay, hogy gazdasági károk, meg minden szar, de hogy, hogy én sem akarok... Hogy így nem, nem, ne, nem feküdnél ott másik nem. 20 ember mellett a, a, a szutyogban, hát nem. miközben lélegezni is alig bír, szóval, hogy így, így érted, hogyha így, így kapna az ember egy külön szobát, ahol egyedül szenvedhet meg ilyenek, akkor még így azt mondom, hogy egy fokkal elviselhetőbb ez az egész, feltételezem korházfüggő is. Ne, ne ne kerüljek ilyen helyzetbe. Mondjuk, Ucsánat? mondom, kórházfüggő is, mert Ausztriában egyszer voltam egy kórházban, a Szentpöltemben, mikor ö, ott dolgoztam egy fesztiválon. és öcsém oda bármikor befeküdnék, csak úgy is. De mondjuk itt Budapesten, nem tudom, a klinikákra nem biztos. Tehát, hogy... Ö, hát meg sok máshová nem biztos. Igen. igen. Szóval, ö, igen lehetséges ez is, hogy benne van, hogy amúgy is, amúgy is az emberek, hogyha tehetik, akkor elkerülik a kórházakat. Igen, és a, a harmadik ilyen, ilyen, ilyen szempont, ami megragadt, az meg az volt, hogy a, hogy, hogy a közép európában az emberek sokkal inkább hozzá vannak szokva ahhoz, hogy, hogy korlátozva van az életük, és ezért nem is nagyon höpögtek azon, hogy akkor nem mehetnek el otthonról, és hogy sorva kell ér állni, mert hogy igazából ezt az emberek már átélték. Hát igen, ezt is ismerik. 40 évben elég sokszor igen. itt nálunk. Igen, ebben is van valami, hogy, hogy fegyelmezettebbek. Már egyébként ugye mi pont ilyen határon vagyunk ebből a szempontból, hogy, hogy szerintem tanálni ilyet is, meg olyat is, de tőlünk kérletemre biztos, hogy fegyelmezettebbek az emberek. Hát, vagy nem is az, hogy fegyelmezettebbek szerintem sokkal, vagy hát persze fegyelmezettebbek végeredményben, de szerintem azért, mert, mert csak szimplán hozzá vannak. Persze, nem, nem azért, mert hogy, mert hogy olyanok az emberek, hanem azért, mert a rendszer hozzászoktott azért ahhoz, hogy, Így van. hogy nem az van a legtöbb esetben, hogy azt csinálunk, amit akarok. Mármint, hogy alapvetően ez lenne a normális, hogy mindenki azt csinál, amit akar. De hogy, hogy azért ennek Általában a keleti társadalmunkban szigorúbb korlátai vannak, mint ö, nyugaton. Igen igen, igen, igen, igen. Állunk már, már, már sokszor me megmondta a kormány mindenkinek, hogy, hogy, hogy mi a szitú, és hogy maradjanak otthon. Hát és igen, azt is az, azt igen. mondta, hogy maradjanak otthon, és otthon maradtunk. Igen. Végül is nyugaton igen. Meg, meg tüntettek az emberek, meg Amerikában is tüntettek, aztán 70-en koronavírus lett, az utána az 500 volt. Na, és szerinted mi fog maradni uh, így a jövőben? Én pont ezen gondolkoztam el egyik nap, mikor uh, elmentünk az Ikea-ba, és uh, metróval mentünk, és mindenki maszk volt. Jó, nyilván azért nem mindenki viseli tökéletesen a maszkokat, ezen megpróbálok túllendülni. Uh, de ja, hogy kilóg az orr, persze, a igen, pénisza igen. Az a pénisza az alsó Igen, és uh, ültünk a metrón, és mindenki volt maszk, és rajta Tunk is volt maszk, és kérdeztem, hogy Bencétől, hogy szerinte most már ez így lesz -e mindig? Hogy az emberek maszkot kell, hogy viseljenek a zárt terekben, meg a, meg a metrókon, és azért is gondoltam ezt, mert hogy nem tudom, hogy mondjuk bennem, mikor jönne el az a pont, hogy szívesen mennék maszk nélkül, mondjuk egy Tesco-ba. Uh -huh. Vag, uh -huh. Vagy szívesen szállnék fel a metróra, mondjuk maszk nélkül. Mert hogy én most, így nem, én most így tök jól érzem magam a maszkba, nyilván majd a nyáron 40 fokban nem fogom annyira jól érezni magam a maszkba, de hogy így, így nekem most így ezeken az eszközökön nincs is kedvem levenni a maszkot, az az első, hogy leszállok róluk, akkor fertőtlenítem a kezemet, meg abból is megpróbálok nem nyúlni semmihez, és, és ezen gondolkoztam, hogy bajon ez így marad-e. Szerintem, hogyha már lesz lesz vakcina, akkor már semmiképpen se lesz így. Hogyha már nem is fogják kötelezővé tenni a maszkot, akkor is lesz egy csomó ember a vakcináig, aki ugyanúgy maszkot fog egyébként hordani. Lesznek olyanok, és, és nem lesz kötelező maszkot hordani, de biztos lesznek olyanok, akik, akik egyébként fognak mindenhol. Ma voltam, a, ma, ma voltam az árkádban, mert szolgáltatót váltottam a a mobil számla vagy a mobilomnál, mobil előfizetésemmel szolgáltatott váltottam, és, és úgy volt, hogy, hogy az üzletbe csak, csak akkor lehetett bemenni, hogyha éppen volt szabad ügyintéző. És akkor úgy volt, hogy a mikor az ügyintéző végzett az előző ügyféllel, akkor az ügyintéző kijött elénk, és akkor megkérdezte, hogy mit szeretnénk, meg ilyenek, és akkor oda kísért minket a pulthoz. És akkor mondta, hogy oké, okay, akkor a, a, a pult előtt pedig volt egy másfél méter, volt egy ilyen fehér szalag a pult előtt, és akkor ott kellett megállni. És akkor ott is voltak egyébként a, a székek. Mm. És, és akkor ott kellett állni. Vagy, vagy leülnési, így volt megoldva. Ezen gondolkodtam el, hogy most akkor ez meddig lesz? Mondjuk augusztusi, vagy szeptemberig, és akkor októberben meg, meg, meg, meg ez lesz, meg az újabb hullámot? Vagy csak az újabb hullám után lesz? Meg közben lesz ez? Vagy, vagy, vagy, vagy, vagy hogyan? Meg hogy meddig? Meg hogy, hogy mikor jön el az a pont, hogy, a, hogy mondjuk egy baráti társaságon belül, most érted, elmegyünk többen, júliusban kocsmázni, mondjuk ott szívvel, fogunk összepuszkodni meg összeölelkezni másokkal, ez, ez lesz? Vagy, vagy, vagy, vagy folyton ott lesz az agyunkban, hogy igen, jaj, itt van ez a vírus, és hogy most akkor fosunk. Iszunk egy poharából, vagy nem? Fosunk igen, ezen én, is, vagy nem? ezen én is gondolkoztam, hogy vajon... Vajon most megcsinálnám el azt, hogy elmegyek egy buliba, és valaki odanyomja elém a, oda a poharát, akit ismerek, nyilván nem ismeretlen, de azt mondja, hogy igyek belőle, és nyugodt szívvel a amit amúgy megtettem eddig. Hát igen. Ö, igen, ez, ez jó kérdés. Ö, egyébként ez, ez a social distancing, ez, az engem is érdekel, mert amúgy most már, ugye ki vannak jelölve a a Lidl -e, meg az ilyen helyeken, ahogy állsz a pénztennel, ugye a másfél méteres sávok. Uh -huh. És rendesen nagyon durván felidegesít, hogyha valaki közelebb jön hozzám. Eddig Igen. is idegesített. Uh -huh. Mert eddig se szerettem azt, hogyha valaki, mondjuk amikor füzettem, ráállt a nyakamra, és én rendszeresen szóval tettem, hogy leközel majd a pink is megmutatom, vagy ilyesmi. Tehát eddig is utáltam, uh -huh. hogyha valaki rááll a nyakamra. De most rendesen nagyon-nagyon durván fusztrál az, amikor beállok, én tartom a távolságot, és a mögöttem álló így leszarja. Árkádban is néztem, és, és senki nem, nem, nem tartotta egyébként a távolságot, amikor elmentek mellettünk. Még próbáltam kerülgetni az embereket, meg ilyenek, de hogy ezt se szarta mindenki. Az ikeába is érdekel. ugyanez volt, hogy a. Senki nem csinálta. Az ikába is ugyanez volt, hogy a sorbanállás nem még hagyján, de hogy amikor mész, Benne a folyosókon, meg ilyenek, Igen, akkor, akkor simán elmennek nem az emberek mellette 5 centire. Igen. Amúgy. És ez roppant zavaró. Igen, engem nagyon zavar, Rögt és szerintes. ezen gondolkoztam, hogy ez meg fog maradni, vajon ez a, az ilyen ö, tényleg nagyon durva frusztráció azért, mert közel jönnek hozzám az emberek, és valószínűleg egyébként meg fogom maradni, mert basszus itthon hogy két hónapot, úgyhogy csak a barátommal találkoztam kb. meg pár ismerősünkkel találkoztunk, barátainkkal, akikkel nyilván nem zavart. Tehát, hogy hogy, hogy közelebb jönnek, vagy ilyesmi, de, de az már zavar, hogyha ismeretlen emberek így bejönnek az, a, a, a személyes terembe, eddig ennyire nem zavart, de mondjuk azt most már el sem tudnám képzelni, hogy én felnyomorogjak egy teli négy hatra. Na, az meg a másik. Tehát, hogy a karantén előtt egyszer elmentünk inni péntek este, és rendesen tudod, úgy szálltunk fel a négyhatra, hogy hogy az ajtó az pont be tudott csukodni előttem, és így hozzá voltam nyomorodva, nem tudom, a másik tíz emberhez, mert annyian voltak a négyhatton, ugye körült uh -huh. péntek este, hogy egyszerűen épp, hogy csak felfertünk a villamosra, tudod, amikor már csak az ajtóba tudsz így beállni. Igen, és azért nem igen, esel igen, el, mert igen, igen. egyébként körbe vagy véve mindenkivel, a másik oldalon magott ott az ajtó. És, igen. és mm, ilyet, ilyet már tudni nem csinálnék meg a Tehát, hogy vagy nem tudom, hogy mikorra felejtődik ez el bennem, hogy mondjuk felmerek úgy szállni egy 4-6-ra, hogy így tele van, mert most felszállsz egy metróra, és alig van rajta ember, és nyilván egyre többen lesznek. De én azt is észrevettem magamon, hogy, hogy azt hittem majd, hogy amikor így vége lesz ennek az egésznek, akkor majd így, így egyből mindenhova menni akarok, és most vége van egy hete, és egyszer voltunk el pizzázni, uh -huh. ö, meg beültünk a, a könyvtárklubba meginni egy gin tonicot, ö, és és ott is úgy volt, hogy találkoztam ismerősökkel, de tőlük, velük is úgy beszélgettem, hogy ők ültek az asztalnál, és én még másfél méterre álltam automatikusan. Hát igen, ez, ez, a, ez a normális egyébként. Tudom, hát ezt is mondja még a Cili, hogy ezt kéne csinálnia mindenkinek. Igen, és nem, nem volt csinálja. az bennem, pedig ismerem őket régóta, és nem volt az bennem, hogy most adjak két puszit, mert hogy nem tudom, ilyen furcsa volt az egész szitú, és egyébként most is az van, hogy, hogy amúgy egyáltalán nincs meg bennem az inger arra, hogy én most elmenjek itthonra, pedig azt mondja az ember, hogy valaki két hónapot otthon ült, akkor alig várja, hogy kiszabaduljon, és bennem egyáltalán nincs meg ez a, ez a jaj, menjünk bármerre. Persze én is megyek szívesen pültérre, meg lehet menni túrázni, meg ki lehet űrni ilyen kert helyiségekbe. De hogy mondjuk... Nem tudom. Így, így most annyira, lehet, hogy annyira sok az opció, hogy hova mehessek, hogy így nem jut a az, hogy de most akkor elmenjek valahova. Uh -huh. uh, nem, nem tudom, hogy ez mikor fog visszatérni, ez a mehetnék. Mert most egyáltalán nincs uh -huh. bennem ez a mehetnék. Jó. Szerintem biztos, hogy hamarabb jön el az a pont, hogy, hogy annyian lesznek a, a négy hogy hogy egymást tartjátok és nem kell senkinek se kapaszkodnia, mert amúgy se borul el senkivel, hogy tartják egymást az emberek. Szóval, ez a szituáció, ez biztos vagyok benne, hogy hamarabb el fog jönni, mint hogy te elfelejtenéd azt, hogy koronavírus. Ja, lehet amúgy, de hogy nem tudom, de amúgy az a dúró, hogy nem azért. És akkor mi, mit fogsz csinálni, nem ez történik? Nem hogy tudom. akkor Hogy akkor, akkor, akkor, akkor gyalogolni fogunk? Vagy gyalogolni fasz. Vagy, vagy, vagy ez, hogy, hogy, hogy lesz ez? De azt, azt, az, az az érdekes, hogy egyetlen nem azért félek mondjuk felszállni, vagy azért fúsz hogy közeljenek hozzám az emberek, mert annyira parázok tőle, hogy elkapom ezt az egészet. Mert igen, mert... hanem ez ilyen rossz beidegző. Igen. Nekem is. Szóval, hogy így, így 24 éves vagyok, teljesen egészséges, tudommal. Tehát nem hiszem, hogy megterhelni a szervezetemet valószínűleg. Uh, és mégis igen, ez a rossz és meg én inkább tudod, attól tartok, hogy nekem azért van egy idősebb nagymamám, akit már hát amúgy két és fél igen. hónapja nem is láttam, és most hazamegyünk uh, majd júniusban, és már most attól félek, hogy mi van, hogyha most került be az én szervezetembe, és most fogom hazavinni, és lehet, hogy egész eddig semmi baj bajon nem volt, és hogy egész eddig hazamehettem volna, Szóval egy kicsit ez van bennem, hogy hogy itt oké, okay, hogy kétetet kell várni, de, de mitől két hogy a tünetmentes vagy, és, és, és inkább őt féltem úgy, hogy nem is találkoztunk egyébként ugye két és fél hónapja, mm. de hogy, hogy alapból magamat nem féltem, tényleg inkább csak ez a megszokás, hogy, hogy ki tudja azt, hogy én, én vagyok, vajon hordozó vagyok-e, és nem akarok másnak átadni semmit, vagy ilyesmi, tehát nem attól félek, hogy most én beteg leszek, és mégis bennem van ez a frusztráció, hogy közel jönnek hozzám, vagy hogyha valaki nem hordja normálisan a maszkját a villamoson. Igen, és nem elég, hogy hülyén néz ki, még fel is kúrjunk. Hát de nem is, is azt hanem, jelent, hogy érted, felszár a villamosra a maszkba, majd leül. És így lehúzza az orra alá. És le, le, vagy lehúzza az orra alá, múltkor velem szemben a nő ő, levette a maszk, maszkját, és elkezdte magát kirúzsozni. Jézusom. Tudod, így lerakta a nyaka alá az egészet, és elkezdte magát Aha. kirújsozni. Én maga ültem bele, a szembe, és néztem, hogy ez most mi. <gül> <gül> Tud, hogy, Én még azt sem nagyon, nagyon szoktam érteni, hogy az árkában is láttam, hogy vett a a csávó, a szíve valami szendvicset, és ott tette. Igen. És, hogy, hogy, hogy hogy mersz hozzá ahhoz a szendvicshez? Igen, ez kézzel, is. Igen. Amivel végig tapogattad a... Igen. Ugye, ho, hogyan? Amúgy is gáz, érted? Am Abszolút. De hogy most meg, most meg főleg... Ez is, ez a van. kaja, Igen. a nyilvános, nyilvános evés, vagy a nyilvános kaja az előtt, hogy kezdett mostnál, meg, meg alapból ez az egész kaja mizéria. emlékszem rá, egyik egyszer, hát nem is tudom, mindegy, karantén alatt volt, és kicsit másnapos voltam. Igen, voltam egy háziboliban az egyik ismerősömnél, de nem voltunk sokan. Meg persze tartottuk a másfél métertávolságot, távolságot, De hogy... <tos> Elmentem másnaposan, másnap, a, itt van a Blahá egy Meki. És elsétáltam, és bementem, hogy veszek magamnak a klasszik másnapos uh, chibe burger, uh, sék, epressék menümet, mm, uh, amit egyébként nagyon-nagyon régettem utoljára meg itt, és amúgy nem is szeretek ott tenni, de valahogy így megkívántam ezt a kombót, és uh, bementem, és azt néztem, ez az első, amit kiszúrtam, az az volt, hogy a dolgozókon nem volt maszk. Pedig az egy három hete volt, szóval, hogy, hogy nem, is egy, nem is az, hogy, hogy így az elején volt, vagy igen, valami. Igen, igen, hanem, igen. Hanem, hogy így mostanában... És akik, akik, akik csinálják a kajádat... Azokon sem volt maszk, meg akik érnek, Igen. Meg, meg, meg akik odadják neked, és, és közben az ő kezükbe van, és... és, és, és rálehelnek, és igen. érintkezik a... Úú, és és rendesen... Tudod, mennyire rossz, rossz szájízzel ettem meg ezt az egy csivú burgert, mert így, így azon gondolkoztam <gül> És azt végig, már nem lehet ott hagyni. Igen, és azt az azt azon gondolkoztam nem, végig, hogy basszus, a mekiben egyetlen egy sem volt, maszk, vagy max kettőn. De hogy érted a többin nem? Aki így hozzányul <gül> a kajáthoz, meg így odaadja. Oké, hogy ott a plexi, mert mit tudom én, de hát basszus, a kajád, tehát hogy hogy azt így megeszed... <gül> És ezen gondolkoztam, hogy egyébként szerintem sok, hogy ez biztosan valahogy így fel fog értékelődni, hogy, hogy, a, hogy a, a vendéglátásban dolgozók, vagy azok, akik kajával foglalkoznak, mennyivel sokkal jobban kell, hogy figyeljenek a igen, dolgozókra, igen, igen, és mert, hogy valószínűleg igen. ezt szigorúban is fogják venni egyébként, mert tényleg végül is azzal foglalkoznak neked, amit megeszel, és azért sok vendéglátóhely nem arról volt híres eddig sem, hogy ezeket a higiéni szabályokat így betartotta, és hogy ezek után meg kíváncsi leszek, hogy, hogy így mennyiben lesz más ez, hogy erre mennyire fognak figyelni. A, a higiéniás szabályokról jutott eszembe, hogy mikor a, tavaly én voltam tavaly, tavaly, tavaly előtt tavaly előtt voltam a, a barátaim a Macedóniában. Hát Macedónia nem a legnyugatiasabb ország a világon. Ez egyébként hozzá kell tenni, és voltuk egy étteremben, ahol, ahol kivételesen beültünk, mert a teraszon nem, nem volt hely, és, és akkor láttam, ahogy a a konyhában, a séfbácsi ott dohányzik be, benne a konyhában, miközben sütögeti nekem a az vagy nem, nem tudom mit, és akkor én mondom hogy meg, hát ez ben bencigizik konkrétan. Cigivüst kijön oda, ahol eszünk, érted? És, és, és ott cigizgetett a fickó. Mondom, király, ez ez Macedónia. Ja, és úgy, ez most tök jó, hogy fáhoztad, mert, mert az utazás is szerintem egy tök nagy kérdés, hogy, hogy ezek után hogy lesz. Szerintem drágább lesz a repülőjegy. Szerintem is. Amúgy is már elkezdett drágulni egyébként, már a vírus előtt elkezdett drágulni a Ryanair is, meg a, meg a vízer is egyébként, és most meg, most meg szerintem főleg meg fog drágulni. És az emberek szerintem elkezdenek inkább vonatozni. Igen, vagy belföldön. Ami kurva jó lenne, mert akkor vagy, vagy belföldön. Igen, ami kurva jó lenne, mert akkor az, az, az kisebb környezetszanyozés. A vonat is, meg a belföldi utazgatás is. Hát én már rágom nagyon régóta a fülét, hogy látogassuk meg a nővérét uh, Londonban. Uh -huh. Mert ugye én még nem voltam Londonban, ő már egy csomószor volt, én még egyáltalán uh -huh. nem voltam az Egyesült Királyságban, és, és most ez így nem tudom, hogy meddig fog elhúzódni, mert igazából még ott még mindig az van, hogy uh, egyrészt para van, másrészt, hogyha így bármilyen országba kb. bemész külföldről, akkor instant két hét karantén. Tehát, hogy ö... ezt azért szerintem föl fogják oldani, érted? Most a turizmus az így... Ja, persze, ér csak, hogy... A turizmus alatt ez nem működik. Persze, Szahogyse. csak, hogy mi is például ö... mi is például most valószínűleg belföldön fogunk ö... valami helyet keresni, ahová el menni, meg vizitúrázni fogunk, ö... És akkor így ennyit, tehát nem fogunk így külföldre menni idén sehova. Kíváncsi leszák egyébként, hogy az Ázsia felé való turizmus az mennyire fog bekrepálni. mert Ú, igen, öm, arra én is. Tudod, azért Kína sosem a turizmusáról volt. De remel, nem, Míres. szerintem nem okay, kell, hogy Kína teking, legyen. Biztos. Nem kell, hogy Kína legyen. Én ugye Malajziában voltam másfél évvel, nem biztos, hogy olyan szívesen mennek az emberek, akár Dél-Kelet-Ázsiába is, ami azért Bali, meg Tájföld szemszögéből, ami elég népszerű célpont, azért elég parádés lesz. Hát igen, főleg, hogy ugye most a koronavírus miatt ugye az a sars vírus is újra így, így bejött a köztudatba, és azt is mondták róla, hogy az dél-kelet-Ázsiába tombolt egyébként, úgyhogy lehet, hogy emiatt is bejött az emberek agyába, hogy hú, hát akkor bazeg még inkább nem, nem, nem, nem kéne dél-kelet-Ázsiába menni, hiszen a, a, az előző koronavírus is ott volt. Hát igen, meg, hogy... ő, meg hogyha azt mondjuk, hogy itt nem higiénikus a vendéglátás, meg a, a, az, az étel kiszolgálás, akkor akkor gondolj csak Macedóniára. Hát, de nem, nem is azt szám Ázsia azt tehát Szerintem a, a nézik az így az egész Ázsiát bezáratnál, hogyha látná az ottani élelmiszer körülményeket, hogy ott készítik az ételmekből a Szóval, hogy, hogy egész más a felfogás, szerintem ott nagyobbat fog változni a világ mindálunk, ilyen higiéniás szempontokból. Jó, de ha belegondolsz, ott, a, ott meg nem biztos, hogy lesz rá pénz. Ja, igen, igen. Hát, érted, szingapurba persze ott lesz rá pénz, meg, ja. meg, meg, meg Dubajban is lesz rá pénz, de hogy, hogy érted, most Indonéziában... Ja, ez jogos. De a, a turizmus biztos, hogy nagy hatással lesz, szerintem meg fog változni az embereknek a hozzáállása alapvetően az utazáshoz, meg a repülőzéshez, meg az ilyesmihez, meg hát az is, hogy hogy hát, Szerintem is. sokkal többet fogunk egyébként készfertőtleníteni. Az, az biztos. biztos. Ami egyébként nem biztos, Ilyen. hogy jó dolog. Mert nem. lerohad Igen. a kezünk. Nekem például olyan szinten ki van hogy de, de, de hogy egy sebes vágod, Nekem Nekem az elején volt nagyon. Most már nincsen, mert inkább mi jó, nyilván, hogy kijök a boltból, azért nem jártunk, hogy heti egyszer vagy kétszer mentünk ki uh -huh. a lakásból, szóval uh -huh. igen, igen, igen, olyan igen. sokszor nem használtuk kézfertőtlenítőt, meg azért, hogyha úgy volt, hogy mit tudom én csak ide lementem a tesco akkor sokszor miután kijöttem, akkor nem kézfertőtlenítettem, hanem megvártam, még fölérek és akkor kezet mostam. De nekem a, a kézmosástól is, tehát amíg ugye nem zártak be az iskolák, de már mondták, hogy most kezet, meg minden szar, abba, abba az egy-két nagyon durván ki volt száradva a kezem. Tehát, hogy, és ugye hát azért, mert megölöd a jó baktériumokat is a kezedben, tehát hogy, hogy az, az, azért azt már régóta mondják a készpártotlani hogy nem a legjobb megoldás, mert ugye teljesen kinyírja a teljes bőrflórádat. Hát én kíváncsi leszek, hogy, hogy ezek a dolgok hogy fognak változni. És, és arra is kíváncsi leszek, hogy egyébként bennem az a social distancing át, ez így mikor fog elmúlni. Ö, alapból sem szerettem túl közel kerülni az emberekhez, és most is ezen gondolkozom, hogy nekem például a Júga stúdió, ahol jártam eddig, vagy előtte, ö, május 25-én kinyit. És oké, okay, hogy így mondják, hogy vigyél saját ö, szőnyeget, meg... Ö, meg uh, kevesebb embert fogadnak csak, és akkor ugye kimérik a távolságokat, meg készfertőtlenítő, meg minden szar, de hogy így, de, de nincs kedvem elmenni, pedig nagyon elmennék már, mert itthon nem tudok normálisan jogázni, de hogy hogy így nem tudom. Hát, Megyél kinek, tehát nincs ilyen x Xboxos játék? Jön nektek PS4. Ja, nincsen, nincsen. Nincsen, nincsen. Pedig... nincsen? Hát akkor gyere át, itt az Xbox 360 <síthat> flashelve van töltve. Jó, de nem lelked. is az, hát, hát, hát a jóga játékot. De egyébként nem csak a jóga, nem csak a jóga, azért olvastam, hogy a konditermek lehetnek a nagyvesztesei ennek az egésznek, mert hogy egyrészt az de emberek. A konditermek már kinyithattak. Nem? Igen, de hogy az egyrészt az emberek azok rájöttek, hogy, hogy így otthon is tudnak edzeni. Másrészt meg, hogy Uh, igen. Meg, hogy, hogy a legnagyobb ilyen parák, azok a konditermek, tehát nem is tudom, nem is tudom hol, melyik országban nyitottak ki, vagy hogy lehet, hogy ez nem is a kinyitás előtt, hanem előtte, amikor már elkezdett fertőzni, akkor így mondták, hogy amúgy a személyjegyzők, akik koronavírusok, koronavírusok voltak, ilyen napi ilyen 30 embernek adták át a fertőzést, mondjuk egy hétig. Csak az edző. Én. Érted? Tehát, hogy hogy és akkor ott meg izzadás, meg, meg ahogy izzadsz, meg ott a gépek, amiket hozzányúlsz, és például a is, így rakadnak az is... És, és a beacon is ö, lehet már edzeni ilyen kültéri, itt, ahová én jártam edzeni, ez ilyen funkcionális edzés volt, és már tartanak, de hogy, hogy így kesztyűbe kell lenned. És így úgy vettem vele, hogy nem fogok elmenni egy gumikesztyűben edzeni, akkor inkább itt itthon. Érted? Szóval, hogy hogy ezek, ezek az hát, edzés, igen. meg az edzőtermekre, meg az ilyen edző foglalkozásokat, lehet, hogy ezek a szabályozások, ezek így kiírják, vagy érted, hogy így például én nem szívesen edzenék másfél órát gumikeszvővel, még ott is volt az előírásoknál, hogy próbálj meg nem nyúlni az arcodhoz. Hát, kösz, másfél órás edzés, hát, amikor szabasz, szakad rólam az érzettség, próbálják meg nem nyúlni az arcomhoz. Szóval, hogy, igen. hogy ezek ilyen kicsit ilyen ö, el lehetetlenítik szerintem ezt az ágazatot is, hogy amikor nem valaki személyi jár, hanem mondjuk egyedül egy a terembe, ahol egyébként másik 40 emberedz vagy hogy Igen, csoportos Igen, edzésekre Igen, jár, Igen, az Igen, ott Igen, teljesen Igen, megváltozik ez a dolog. Vagy Igen, például a rutánstúdióval régen jártam, ott is újra kinyitottak, csökkentett létszámmal, mert egy rúdon csak egy ember lehet, és mit tudom én van a teremben, most nem akarok hülyeséget mondani, hogy én emlékszem, van a terembe tíz rúd, és régen simán volt olyan, hogy ketten, vagy volt, hogy három is voltak egy rúdnál, hogy annyian voltunk, hogy ez sem mitok a biztos voltunk, hogy minden rúdnál ugye ketten álltak, és tök normális mm -hmm. volt, mert érted, ott váltogattuk egymást, valaki megcsinálta a a gyakorlatot, és akkor a másik amik, addig pihent, hogy segítettünk Pihened. egymásnak, uh -huh. hogy hogyan kell, vagy hogy neked hogy sikerült, mit csináljon, ő mit csinál rosszul, stb. Tök jó volt ilyen közösségi szempontból is, hogy ugye tudtunk egymásnak segíteni. És most meg, most meg egy rúnál szigorúan egy ember. Szóval, hogy, uh -huh. ő, hogy az ilyen közösségi érzésből egy csomót biztosan levesz, meg alapból is így visszagondolva, így tök simán, érted most, miért gondolnád, hogy valaki után felmenni a rúdra, az így para lehet. Vagy valaki után megfogni egy ketőbelt, mert ugye azért kell a kesztyű a ott a, a TRX, meg a ketőbel miatt, hogy ugyanazokat fogod meg. És akkor így, mert egyébként meg ugye van egy csomót sajátessűrös része is, csak hát ugye vannak, mit tudom én, TRX, és akkor nem fogad meg a TRX-et más ember utálni, és akkor ez is ilyen fura, hogy ugye egy csoportos edzéseken úgy volt, hogy mit tudom én, volt 20 gyakorlat, és akkor abból volt 5 trx és mentünk így körbe. És akkor ugye egymás után jöttek az emberek, a TRX-en, meg ilyenek, és akkor így tök fura, hogy ezt most már amúgy nem tehetnéd meg. Hát így van. Vagy ki tudja, úgy hogy van. mikor teszed meg legközelebb, vagy most már akkor mindig gumikázt, csak meg kell járni edzésre, ami azért kicsit nem Szerintem a, a vakcina lesz a, a választópont egyébként, és, és az a parad, hogy azt is hallottam most, hogy oké, okay, hogyha esetleg évvégére meg is lesz a vakcina, akkor se fogott el megkapni évvégén, meg akkor se fogja azt a szomszéd marinéni megkapni megkapni évvégén, hanem max még rá egy évvel később, mert hogy ugye még, még, még sok időbe telik, míg elkezdik tényleg így sorozatba gyártani, meg tényleg, tényleg akkor futószalagon gyártani a, a, a vakcinákat. Szóval, hogy, hogy hát persze, meg park, ez is ez nagy kérdés, kérdés, hogy kinek lesz kötelező? Igen. Most te eldöntetted, hogy beadatod-e magadnak, vagy kötelező lesz mindenkinek? Mert a kötelező lesz mindenkinek. Hát szerintem, Gondolj bele az egész... Szerintem mi, mi, mindenkinek kötelező lesz egyébként. Én nem, nem ők be. De mondjuk, biztos. hogyha, hát, hogyha eloltanak valakit, akkor az. az hordozhatja a vírust. Vagy csak nem, nem, nem, nem betegedhet meg. Nem, nem hordozhatja. Akkor hordozhatni se hordozhatja. Nem, nem. nem. És nem is betegedhet meg. Nem, nem, Igen. Hát, akko, hát akkor viszont nem biztos, hogy kötelező lesz egyébként tényleg. Tehát lehet, hogy most, mit tudom én, ajánlott lesz, de mondjuk annak kötelező, aki, aki ö, veszélyeztetett korosztály, igen, tehát nem csak az, hogy így... Íd... feletti, vagy akkor izé, beteg. Igen, más, hát igen, de amúgy ugye ez is para az egészben, hogy, hogy egy csomóan, pont amit az, elműs visszacsatorás az elejére, amit mondtál, hogy sokan elkerülik ugye a kórházakat, meg nem akarsz itt kereten kórházba kerülni annyira. Ö, de jó, hát a kellett az nyilván be, de hogy Magyarországon nem igazán akarnak az emberek ö, ö, kórházba kerülni, és pont azért ugye egy csomó krónikus betegség rejtve marad. Ö, nem tudsz róla, hogy szívproblémád van, vagy tüdő van, mert tényleg az utolsó utáni pillanatban mész el orvoshoz. Azért van olyan sok amputáció is cukorbetegség miatt, mert tényleg mindenki az utolsó utáni pillanatban megy el orvoshoz, olvos, uh -huh. és azért nem biztos, hogy tudod magadról azt, hogy egyébként veszélyeztedett csoportba tartozol. Hát igen. Szóval Ugye. ez is egy nagy kérdés, hogy most akkor kötelező lesz, vagy ajánlott lesz, vagy olyat is hallottam már, hogy az EU-ba csak olyan lépett majd be, akinek van védőoltása, meg ilyenek, ami, ami megint felvet ami egy ilyen... azért, azért hasznos, de, de para, ha Felvet egy, szerintem egy etikai problémát is felvet, meg... Hát igen. Szóval egy szóval mind, mind, mind érdekes kérdés, hogy benne ezek hogy fognak lecsapolni, és nyilván ezt most nem fogjuk mi megfejteni. Hogy fogják leírni a történelemkönyvét. Igen. Tíz év múlva szívveszerkor fogják mondani, hogy na 2020, amikor, amikor kohona. Szerintem amúgy az az érdekes, és ez is egy nagyon ilyen érdekes társadalmi így dolog, hogy szerintem a gazdasági válság része az jobban meg fog maradni az embereknek, mint maga a vírus. Bár nyilván ez attól függ, hogy lesz a további hullám, vagy érted, mennyien hallnak összesen mm -hmm. bele. De hogy, de hogy szerintem a gazdasági része az így nagyon jobban meg fog maradni, hogy na most akkor gazdasági válság volt. Hát... És ez is érdekes Érted, a, az átlagemberben szerintem nincs benne az, hogy akkor most 2008 tól 2012-ig volt, hogy benne van? Vagy ez hát, akit érintett, ott, abba jó, persze. Oké, hogy a elvesztették a munkáját, munkájukat az építőiparban. De nem ilyenek, csak az, de, hát hogy, a, hitelek, hogy, a, a hitelek, a demizehitelek, meg a minden szar azért. Azért azt tudom, hogy bennem is megmaradt, pedig voltam tizen... Három éves, de én is emlékszem hát rá. Nem, nem, nem, nem nagyon egyébként. És oké, én akkor, hogyha te 13 voltál, akkor én meg 11, oké. Jó, de én is, én is emlékszem rá, hogy a svájci frank hitelek, meg ezek azért nagyon parák voltak. És azért is hmm. emlékszem rá, mert nekünk is volt svájci frank hitelünk, csak anyáék időben ö, léptek. Érted, szóval, hogy nem, nem lett ebből para, de hogy, hogy nagyon sokaknak azért para lett belőle. Lehetett volna, igen, és, lett is. És lett is, és, és azért nagyon sokan elvesztették az állásukat, szóval az is szerintem így benne van a köztudatban. tudatba. Nyilván, nyilván lehet, hogy nekünk, vagy neked, vagy a fiatalabbaknak azért nem, mert te fiatalak voltunk akkor, tehát még nem biztos, hogy felfogta bárki, hogy így mi, mi, mi történik. történik, de hogy, de hogy azért Szerintem most főleg mi, ugye fiatal felnőttek, akiket leginkább földhöz vághat egyébként a gazdasági válság, mert nincs tartalékunk, nagyon fogunk ráékezni, hogy úgy van. Jó, én szerencsés helyzetben vagyok, mert egy olyan ágazatban dolgozok, ahol, ahol mindig van rám szükség. De amikor az első bejelentés, akkor Viktor azt mondta, hogy ha bezelyek az iskolákat, akkor a tanárokat fizetés nélkül szabadságra küldik, akkor, akkor én, én napokig én napokig stresszeltem rendesen, hogy mi az Istenből fogok élni, hogyha nekem azt mondják, hogy fizetés nélkül szabadságra kell mennem. Mert hogy nincs félretett pénzem 24 évesen. És nem is igazán lehetne. A kezdőtanári fizetés, Ez ezért nem, nem egy izé, csilli összeg, hogy abból így félre lehet rakni. Vagy érted? Szóval, hogy így, hogy így, így első gondolatom az volt, hogy mi az Isten fogok csinálni, hogyha hogyha nekem fizetés nélkül szabadságra kell mennem. És ugye nem fogsz tudni állást találni úgy, hogy az összes étterem meg a minden bezárt, ahol ugye az olyan helyek zártak be, főleg ahol ilyen munkáró hiány van, például a vendéglátásban. Mert bezártak ők is, tehát én el sem tudom képzelni, hogy én mit csinálnék egy ilyen fiatal pincérnek a helyében. Vagy érted? Szóval, hogyha így belegondolok abban, én is dolgoztam a látásból, hogy én nem tudom, hogy az ottani kollégáim, jó, ők voltak köztük idősebb is, akinek biztos volt félretett pénze, de hogy így, így egyik napról a másikra így azt mondaná nekem valaki, volt olyan ismerősünk is, itt dolgozott a, a Király utcán egy bárba, és ugye azt mondták neki, hogy hát bezárnak, és bezártak, és, és így nincs munkája, és így mit csinálsz akkor, főleg, hogyha mondjuk van egy diák vagy nem mm -hmm. tudom, akkor az még, még inkább arra, hogy így a fiatal felnőtteket, ez, ez nagyon jó, tehát hogy sokkal jobban érintheti, mint egyébként tényleg azokat, akik már, nem tudom én, 40-50 évesek, van megtakarításuk jobb esetben, mert hogyha nem olyan hülyék, hogy nem tesznek félre pénzt, akkor van valamennyi megtakarításuk, amivel pár hmm. hónapig túl tudják élni, vagy nem is az, hogy nem olyan hülyék. Hát van, aki egyszerűen nem keres annyit, hogy félre tudjon belőle tenni, tehát az is, az is egy érdekes kérdés, hogy hogy, hogy mondjuk mi van azokkal a fiatalokkal, akik, akiket így egyik napra a másikra mondjuk a vendéglátásból kirúgtak, amiből mondjuk fizették az albéletüket, és akkor így mit csinálsz utána? Hazaköltözöl? Nyilván szerencsés vagy, hogyha haza tudsz költözni, és ha nem tudsz haza költözni, akkor így kinnalsz. Ki Ezen is gondolkoztam, hát hogy, így, hogy így, így mennyi, mekkora törés lehet az, hogy, hogy így belegondoltam abba, hogyha nekem egyik napra a másik napra azt élném át, hogy nem tudok hol aludni. Tehát, hogy, hogy ezek ilyen nagyon, nagyon durva, para. és paradolgok dolgok, és azt gondolod, hogy, hogy így ez veled nem történhet meg, de, de most simán, simán. megtörténhet. És, és emiatt szerintem a gazdasági válság részére, főleg a mi generációnk, bár lehet, hogy egy kicsit idősebbek, mint a mi generációnk, ez nagyon megérzi. Bár nyilván azért mondom, hogy lehet kicsit idősebbek, mint a mi generációnk, mert én egészen január egy egyetemre jártam, de érted, aki 18 éves kora óta dolgozik, az nem biztos, hogy van annyi pénz, hogy félretett belőle, és most így egyik pillanatról másikra elvesztette az állását. Hát igen. Szóval igen, igen, igen, igen. Igen. Én egyébként azt, azt ezzel kapcsolatban, hogy volt egy cikk még talán két-három héttel ezelőtt, hogy most az autós oktatóknak most mekkora szar. Mert hogy mert hogy ugye a, a, a vizsgákat szüntették be először, aztán, aztán meg az oktatást is azt hiszem. És akkor és, és most én mikor, mikor kiderült, hogy akkor, akkor Budapesten is nyitás van, akkor én most hétfőn délelőtt, ugye ja most most volt az első hét Budapesten is. Ugye? Igen. Ez volt az első hét. Igen. Hétfőn délelőtt én felhívtam azt a, az oktatót, akivel én még márciusban lebeszéltem, hogy, hogy akihez én fogok menni. Ugye én március legelején megcsináltam még éppen a CRESZ vizsgámat, meg az elsősegélyvizsgámat, úgyhogy tényleg már csak a forgalmi oktatás maradt hátra, és akkor én még akkor, akkor beszéltem egy oktatóval, aki egyébként át így képről talán ilyen 70 év körül is. szóval ez a full veszélyeztető korosztály tényleg. És akkor... És akkor felhívtam, és akkor már mondta, hogy, hogy hát vizsgáztatni már, már akkor azt hiszem nem, nem, nem, nem lehetett, vagy hogy mondta, hogy igen, pár nap múlva már be fogják jelenteni, hogy akkor, akkor, akkor a, a, a vizsgákat beszüntetik, és akkor, akkor megbeszéltük, hogy jó, akkor majd beszélünk, hogyha, hogyha lesz valami. És akkor még, még március óta még beszéltünk azt hiszem, hogy kétszer-háromszor, és akkor most hétfőn is felhívtam, hogy na, akkor most van, most akkor mehetnék-e hozzá tanulni. És akkor azt mondta, hogy, hogy hát ő a korára való tekintette, hogy neki azt mondta az orvosa, hogy várja meg a vakcinát. Jó. És akkor én így mondtam magamba, hogy így, új, az meg. Hogy akkor, hogyha most nekem meg kell várnom a vakcinát, akkor, akkor nekem most így három évig, valószínűleg nem, nem, nem, nem lesz jogsit. És, és akkor mondtam a bácsinak, hogy, hogy, hogy jó, hát akkor, akkor majd beszélünk. Így így, így. így tettük le a telefon. Nem úgy, hogy, hogy jó, akkor én, én, én nagy valószínűséggel keresek másik oktatót, mert ezt én nem mertem neki mondani, hogy, hogy oké, hát akkor én így én, én szerintem tovább állnék. Hogyha, hogy, hogyha meg kell várni a vakcinát, igen, de hogy akkor megbeszéltük, hogy jó, akkor majd beszélünk. És akkor én ott kétségbe estem, hogy na baz meg, most a komi lesz, megint keresgélhetek oktatók. És, és még én márciusban, amikor megkaptam ennek az oktatónak a számát, még három másik oktatószámát is megkaptam, a, a, akiket kértem. Ebből a négy telefonszámból kettő szar volt. Az egyikre azt írtak, a, vagy, vagy azt, azt mondta a telefon, hogy, hogy, hogy, hogy, hogy ez a szám nem, nem, nem található, vagy hogy nincsen hozzá kapcsolódó előfizetés vagy valami hasonló, szóval, hogy így nem, nem, nem létezik ez a telefonszám, a másik meg nem, nem tudom mi, mi volt vele a, a, a, a kaki, de az is kaki volt, és akkor ez a harmadik volt ez a bácsi, és akkor volt még ott egy negyedik telefonszám, akit azt hiszem, hogy azért nem hívtam föl, mert, mert neki volt a legnagyobb autója és akkor mondtam, hogy előbb akkor inkább a kicsikkel próbálkoznék, és akkor, és akkor végső esetben ez így megmarad, és akkor felhívtam ezt a piszkót, ezt a és akkor és felvette, és, és, és, épp, és éppen oktatott, ahogy hallottam. Na mondom, király, oktat, mond, mondta ott a háttérben, hogy teker, teker, teker, teker, teker mondom, király, kanyarodnak, úgyhogy tuti okra valahol, és akkor mondta, hogy, hogy, hogy, hogy hello, és akkor, hogy, hogy fél óra múlva visszahív, és vissza is hívott fél óra múlva, és akkor, és akkor mondta, hogy jó-jó hogy, hogy, hogy mehetek hozzá, hogy, hogy heti két órába tudjuk tolni, és akkor én ott kicsit húztam a számat, és akkor mondtam neki, hogy hát én eredetileg ilyen szuperintenzívre akartam menni, hogy így max. másfél hónap alatt le tudjam tenni az egészet, és akkor tökre felvillanyozódott, hogy ú, hát akkor szuper, azt is lehet, és akkor én ugye azt hittem, hogy azért mondta azt a heti két órát először, mert hogy nincsen többre ideje, és akkor és akkor mondta, hogy jaj, hát neki izé, tök üres a naptára. Na, és akkor itt jön a, a sztori a folytatása, hogy mikor tegnap mentem hozzá legelőször, akkor akkor láttam a naptárát, és már full tele volt írva az egész. Hogy így konkrétan öt nap alatt teleírózott az egész, és, és ott mondta nekem, hogy amúgy így hatvanan várakoznak utánam. Az igen. Amúgy így, így összesen és, hát és csak az autós iskolán voltam. belül amúgy, igen, kura szerencsés voltam. És nem is volt benne ez, hogy jaj, most akkor sürgősen keresni embert, mert hogy tuti fel fog hamar töltődni, hanem csak, csak, csak magam miatt akartam gyorsan, hogy minél több túl, túl, túl legyek a, a az oktatókeresésem, mert, mert ez engem nagyon, nagyon frusztrált egyébként, hogy akkor most basszus, milyen, miféle iskola az, ahol te szaladgálsz az oktatóért? Szóval, hogy érted? Vajon, mint hogyha egy gimnáziumba, és akkor mondják, hogy á, üljél be valamelyik terembe, majd ott keresd magadnak találsz valamit. Na mindegy, nem nem is ide tartozik, csak ez, hogy ilyen, ilyen, ilyen, ilyen tök Tökszart helyzetben voltak a, az oktatók, és akkor öt nap alatt konkrétan újra Na ja, most akkor hirtelen, az... igen. igen. Igen, igen, igen. Hát igen, valószínűleg a szegény, év feletti oktató, aki meg megtiltotta a felesége, meg az orvos, hogy oktasson. Ja, hát valószínűleg a vendéglátóhelyek is így vannak, hogy így gyorsan berobban majd ez az egész, Na jó, hát szerintem megfejtettük a megfejteni valót, igazából nem fejtettünk meg semmit, hanem csak kérdéseket tettünk fel a továbbiakra, de igazából ez is a lényeg, úgyhogy szerintem zárjuk le. Zárjuk le? Igen, igen szerintem zárjuk le, és hát hogyha nektek is eszetbe, eszetekbe jut valami, akkor várjuk a kommenteket Youtube-on. Youtube-on, igen. bloggercom on Igen. Úgyhogy majd mindent leteszünk. De szerintem a, szerint a látogatunk, is még ott. Nem baj, most majd lesz. Most majd lesz. Uh, Úgyhogy hát akkor jövő héten ugyanitt. Ugy, ugyanekkor újra. Az ugyanekkor nem mertem, de, de ugyanitt Minden. biztos. Igen, ugyanitt az biztos. És akkor jövünk valami izgi témával legközelebb Így van. is. Így van. Sziasztok. Sziasztok.